entzun testua Bueno, Baratzak lan handia ematen du eguneroko janariak erator realizateko, ez, erakarri realizatzeko honek ere bai. bai. Denbora asko eskaini beharko diogu sendabelaren baratzari, ez, garbine. Bueno, gogorrakipini hau da, ez eh, hotzak eta ez beroak, eta aurten uda beroa izan da eta guk hauek uda betean landatu genituenez ikusteko ere baea ea leorteak e, kaltetze ote zitun eta etzaiskiguil. Orduan, bueno, ba eskatzen du lana, bai, baina guztiak bezala, ez. Orduan, ba saleta modun hart dezakegu, e, karga obligazio modun hartzen bada, ez? du gabe, eh auzolanean egin daideke. Au jendeari asko insistitzen diot. Eh etzazu bakarrik egin dezaila oraindik beste ardura bat izan, ez? Zergatik esatu Zabaldu? Ta gero badirudi hau ere burutazio bat izan, eh daude eh jardi medicinalak, Moktezumak ba moment zitun jardi bila 7200 referentzia zeuzkan, eh botanikoak. Munduan zahar egonda hau. Eh bibliiakera aipatzaitu bak bibloniako holako eh dainak, ez. Euskal Herrian ere nun baita haue eginda. Nik gogoan daukat guraitan izeba batek helduaien nola egiten zuen bere sentatzeko baratzak. Taetzian basterrean zeuzkan bi hiru landare, es. Orduan hau ezta bati gogoratu saiolak bururatu saiolako indun zorakeri bat, bere lekua badu eta iru hitzaiz ba e, bueno, perreskuratu dezak egun zerbait dela. Eta azte honnaz egin dituztu hitzaldiak, eman dituztu bai. tailarrak ibilizara orain baino lehen eta liburu argitaratu baino lehen honnaz hizketan bai. zeillaso duzu publikoarengandik. Bueno, hau argitaratu aurretik ditugu esperimentu moduan irutailer sendatzeko baratzearenak. E, bi azpetean kimu baten beste baten danean ondarribian eta bueno ikasleekin nindugu praktikan ipini eta gero beraien animatu ditut landatzera ez zer ikusten dugun, ba autonomia hondibat bat, e, bereziki estimagarria daitezailo askok autatze dute beraiek behar duten ba hortatik abiatuta ez beste landare autapen bat ite dute gero baratzeak erakusteizu, dizu erdiak ba, batzuetan erdiakiltze saizkitzu baina igual zu etzaude sasoiriko nenean da itzos zaindu o beraiek behartzen beste zainketa bat o onjoa sartu da jakintza zu ez fenomeno bizi bada ordoan bueno, hori ere ona da e, zenbat eta zenbat esaten da naturarekin bat eta hori maila diskurtsibuan oso ondo dago baina gero lokatzetan zikindu berdia ja. e, eta honek ba lan hori eskatzen du bai senta belar baratz hau e, bueno gaur aurkeztuta hemendik aurrera bueno durangoko azokan izango da eta hemendik e, aurrera zuri egokituko seizu baita ere fiskat aurkezpen lan hori egitea ez bai aurkezpenak ba aurke liburuakin egin da moduan, hone jakimina pizten du, ba, bueno, nolatan baratze bat ez, sendabelarrena. E, Hauzer da jateko, ba, esatea, bai, jateko ere bada. Eta gara ikusten dugu, ba, kosmetikakin badagola jakimina, gogoa badago, eta balio kosmetiko bat ere badutela. Orduan, bueno, ba, landarekin e, ikustea, zertarainoko joko etekina ateraldiegun, eta ez justu berrogei taboz behar ditugulako, akaso, dozena batekin, nikitzaldi askotan esan dut, dozena erdirekin ondo ondoerabilita nahikoa eta sobra dagola. Orduan, bueno, ba, li e, Berta de guztiakin, nahi duna baratze karratu egin dezala, eta sei darekoa, ez da barazorik. Egin daiteke ez da barazorik. Hau proposamen bat esterik ez da. Eta eh? polita, eh? eta bye. visual kire oso bye, polita bye. da. Bueno, baratzak lan ondia amaten duk eguneroko janariak eratu realizateko, ez? Eraka realizateko honek ere bai? Denbora Denborazko eskaini beharko diogu Beti. zendabelarren Beti. baratzari, ez, Garbine? Bueno, gogorrak ipinitut, hau da, ez e, hotzak eta ez beroak, eta aurten u da beroa izan da, eta guk hauek uda da betean landatu genitu, ez? Ikusteko ere ba ea lehorteak e, kaltetze zitun eta etzaizkigu hil. Orduan, bueno, ba, eskatzen du lana, baina guztiak bezala, ez? Orduan, ba, zaletasun modun ardezakegu, e, karga obligazio modun zenbaga ez, du digabe, e, auzolanean egin daiteke, au jendari asko insistitzen diot, e, etsazu bakarrik egin, ez da ila, beste ardura bat izan, ez, mm -hmm. zergatik ez hau zabaldu, ta gero, badirudi, hauestan ere burutazio bat izan, e, alambran daude e, jardime izinalak, moktezumak bago mentzitun jardime izinalak, 6.000 bila berreun referentzia zeuskan, e, botanikoak, unduan zer regonda, e, biuliak ere ipatzeitu, babiloniako olako e, jardinak, ez, Euskal Herrean eren nombaita ueginda, nik gogoan dauka, gure eitan izeba batek, elduaneen nola egitenzun bere sendatzeko baratza. Eta ez zian bazterrean zeduzkan biru landare. Ez, orduan hau ezta bati gogoratu zaio bururatu burura, tu zaio lako indun zorakeri bat, berelekoa badu eta iruitza zait, ba, bueno, berreskuratu bezakegun zerbait dela. Eta aztuk, ontaz, eme, egin dituztu itzaldiak, eman dituztu bai. talerrak ibilizara orain baino lehen eta liburu argitaratu baino lehen, ontaz izkitan, bai. ze duzu. publikoaren bueno, gandik? Hau argitaratu horretik inditugu experimentu moduan iru tailer sendatzeko baratze bi aspektian kimo baten beste baten denean ondarrebian eta bueno ikasleekin indegu praktikan ipini eta gero beraien animatu ditut landatzera, ez? Zer ikusten dugun, ba, autonomia handi bat, e, bereziki estimagarria daitezailo. Askok hautatze dute beraiek behar duten, ba, hortatik abiatuta, ez? Beste landare hautapen bat izte dute, gehorratziak baratzeak erakusteizu, ba, batzuetan erdia kiltze saizkitzu, baina igual zu etzaude sasoiriko nenean da ez dituzu zaindu o beraiek behartzuten beste zainketa bat o onjoa hartu da, puh, jakintzastu ez. Fenomeno biztibada. Hor duan, bueno, hori ere ona da, e, zenbat eta zenbat esaten da naturarekin bat, eta hori maila diskursi buanoz ondo dago, baina gero lokatzetan zikindu berdia. Yeah, yeah. Eta honek, ba, lan hori eskatzen du. Bai. Zendabelar baratza hau, e, bueno, gaur aurkeztuta, hemendik aurrera, bueno, durango kazokan izango da, eta hemendik aurrera zuriago tuko zehizu baita ere, bizkat, aurkezpen lan hori egitea ez? Bai, aurkezpenak, ba, aurreko liburuakin eginda moduan, hone jakimina pizten du, ba, bueno, nolatan baratze bat, zendabelarrena, e, hau zer da, jateko, ba, esatea, ba jateko ere bada, eta gara ikusten dugu, ba, kosmetika kintz, jakimina, gogoa badago, eta balio kosmetiko bat ere badutela, orduan, bueno, ba, landarekin e, ikustea, zertaran joko etekinat eraldiegun, eta ez justu berrogei taboz behar ditugulako, akaso dozena batekin nikitzaldi askotan esan dut dozena erdirekin ondo erabilita nahikoa taso berra daguela. Bueno, ba, eh, hor duan, libertade guztiakin nahi duna baratze karratu egin dezala eta seilandarekoa. <gibar> egin daitek ez da barazorik. <gibarazorikana. <gibarazorikana. <gibarazorikana> Hau proposamen bat esterik ez <gibarazorikana> Eta polita, eh, eta visualki ere Amaitu da entzun gaiak. Idatzila ukietan aukeratu egitu zunerantzunak.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 entzun testua fizikoa, pezpikoa, gero santu eta claro zer esanik ez, santueren hilobi hori ikutzeko, ba, ez da ki ze gaitz sendatuko zituen, baina oseguraski zerbait ere sendatuko zuen, ba, erromesabek hilara egin beharko zuten ere bai. Mm. Egu karleseko, zera, elizaren irudi batzuk baditu guzuk bidalitakoak, agean hain ere esango diegu, bueno, bilaketa bat egiteko interneten, eta arlesko elizaren irudiak aurrean ebaldin badituzte, e, zuraltza alpenagoa, ba, hobeto e, jarraituko ditugu guztiok, e, oarrorio esan da e, zerier reparatu behar diogu Arlesko elizazan. Babbira elizone daukan elementurik garrantzitsuena da ataurrea, bai edo portada. Eta ataurre honek duen ezagurririk esanguratsuena da hain zuzen ere, irudikatu dituen ilarak. Wikipedian jarrita, e, bueno, Wikipedian berdan, eta horrenen argazki asko daude, eta ilara horren e, argazki asko daude, bai, horren entzulek demora izango dute bera, intertetxo batetan irudilek bilatzeko. Eta entzule jakingo dute ere, bai, ez, hori oso famatua delako, eliza erromaniteko, erromaniko eta horreak oso narratiboak izaten direla, ez, historio asko kostatzen dizkigute, eta eskultura negendako irude asko izaten dituzte. Eta kau, beti esan izan da, eta horrela erakutsi izan digute artea, ezgaraai ba, hartako gizartean idazten eta irakurtzen zekien jendia osotxi e, oso gutxi oso zirela, bai eta elizak e, irudia, ba, eskulturak, pinturak eta lakoak baliatzen zituela letragabeko jende guzti honi doktrina erakusteko. Eta era handi batetan hori egila da. Bai? arteak funtzio didaktiko hori bete izan du denboraan zehar, Baina ez da hain simplea. Zeren doktrienaz aparte, irudio religiosoek beste gauza asko kontatzen dizkigute. Eta beste gauza asko oieku ulertzeko egin behar duguna da, artelan artelanoiek beste modu atetara begiratu. Beste modu batetan irakurri izikoa pezpikoa, gero santu egintzutena. Eta, claro zer esanik ez, santueren ilobi hori ikutzeko, ba, ez dakit, zegaitz sendatuko zituen, baina seguraski zerbait ere sendatuko zuen, ba, erromez hauek hilara egin beharko zuten ere bai. Egu karleseko, zera, elizaren irudi batzuk baditu guzuk bidalitakoak, agean e, hain entzulei ere esango diegu, bueno, bilaketa bat egiteko interneten, eta arlesko elizaren bairudiak aurrean ebaldin baditu zute, e, zuraltzalpena, hobeto ba, e, jarraituko ditugu guztiok, e, oarrori esan da, zer e, ier reparatu behar diogu harlesko elizazan. Babbira eliza hone daukan elementuri garrantzitsuena da ataurrea bai edo portada. Eta ataurre honek duen ezaugarririk esanguratsuena da hain zuzen ere, irudikatu dituen ilarak. Wikipedian jarrita, e, bueno, Wikipedian berdan, ata horren argazki asko daude, eta ilara horren e, argazki asko daude. Bai, horren entzulek demora izango dute bera, intartitxo batetan irudiek bilatzeko. Eta entzule jakingo dute ere, bai, ez, hori oso famatu delako eliza erromaniteko, erromaniko etako ataurreak eta oso narratibuak izaten direla. Ez historio asko kostatzen dizkigute, eta eskulturan egindako irude asko izaten dituzte. Eta kau, beti esan izan da, eta horrela erakutsi izan digute artea beti ti es ba garaiartako gizartean idazten eta irakurtzen zekien jendia e, oso gutxi zirela, bai? Eta Elizak E, irudia, ba, eskulturak, pinturak eta alakoak baliatzen zituela letragabeko jende guzti honi doktrina erakusteko. Eta, eina handi batetan hori egila da. Bai? Arteak funtzio didaktiko hori bete izan du den demoran zehar, baina ez da hain simplea. Bai? Zeren doktrinaz aparte, e, irudi religiosoek beste gauza asko kontatzen dizki gute. Eta beste gauza asko oieku ulertzeko egin behar duguna da, artelan oiek beste modu batetara begiratu. Bai? Beste modu batetan irakurri amaitu da entzun gaiak, idatzi laukietan aukeratu dituzun erantzunak.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 Entzuntestua. Beno, hori ditxiz egun. E, postala edo argazki honetan, ikusten da neska bat, motxila batekin, mapa batezkoan duela, iri batean. Ze ikusi duzu? E, argazki horretan, zetorri zeizue burura edo norasiko ba, daura. Baina, bueno, bai, ni. E, bai ikusi eta argazki hortan nere burua Bakarri di joalako neska, baina mapa sobran dauka Nere kasun bai. sekula ez erabili, sekula, inoiz. Beti izan naizelako galdetzekoa. Ba jendea, naizta jakin nun neon edo noan ijoan, e, bagutxinez galdetu, jendeakin itzeiten saiatu, ikusi nolakoa dan jendea, Orduan, egia esan ez, ez detiño izerabilita gaur egun ja, mobila doka zula, eta Google Maps eta dena, bagoen digutxigo, ez? Urak bere buruaiko zidu hori erudikatu, tarramon, ez? Nire kasuan, bainik mapak asko erabili izan ditu, gehi bat mendian, eta, bueno, garaibatean, etzegolako estare Euskarri digital eta teknologiko hauen laguntzarik ez? Eta orduan ba, mendira joan eta lehen dek ezagutzen lekua, ba, mapa bat e, onyarrezkoa zan eta bueno, baino bueno, zaharragoan eskotik, eta ikasi ginen pixka mapaa irakurtzen, e, ba, orientatzen e, mapekin. Eta nik uste hori e, ba, gerora oso lagungarri izan degula baita ere, bueno, ba, orientatzeko, kokatzeko lekuetan e, eta nahi ba, mapak asko guztatzen zizkit eh e, osen joan, eta beti gustatzen zaitez ba da turismo golegoa dala edo bueno ba, bertako euskarri paperezko bat edukitzea ba kokatzeko eh batetik bestera mugitzeko hala ere ura bezala nire galdetzeko naiz eh <hazurra> batera <hazurra> hutsarik ematen eh ba grai batean bai igual pizkat gure arrotasun edo ze horrekin ba bueno galdetzeko horrekin eh pizkat atzera egitenuen baina ja gaur egun eh iritz gainera bertako jendearekin eta hartu monetan sartzeko eta aukera o sonadala eta eta bueno, gugeuk, gure kabuz e, jakingoz genituzken ba, mila lekuren berri bateren digute e, mendian gaudenean ba bidezidor leku ez esaunen berri ematen digute eta horiek askotan mapa batean e, ba ditugu ikusten ez esanimer digute bate bertakoek oso lagungarria bakarrik jotea Ni, ba, ni moldatu behar naizelako, eta, eta kitxo. Horregatik etortzen naiz, buf, etxea, ba, oso zehatu eta. Bai, <risa> Zure buruaz, arro. Bai, arro. Gero bai, jo, argazki kateatzeko bakarri jumbarren Ni oso konzentratuta juten naiz. Ta ja, beste norbaitekin balimazoaz mazoaz, bai, ba, izketan, ez dakize. Ja, etzaitiru itzen nere lan ahondu iten honik. Hor dut, bakarri, bakarri juten naiz... Eta isolatu itenaize uh -huh. bai jendean gati eta ba, zebestela bakatxon dugu da. Beti teitu zu laguna bakarri zaudenen. Zukaukera uh -huh. aukeratzen duzu e, bakarrike hon edo ez. Gurtzenek? Zer zaten ze diguna gurtzenek? Ba, eh, ondik mapak irakurtzen ikastu berra dukat, eta baina mapak ikustea, eta nolako mapak eh, egiten dian, eh? batzutan mapak oso jo, Dizein galdetik eta politare hiritako mapak eta askotan. Ez duiz batea dira, e, nire buruak okatzen mapetan horren galdetan, horren nire berdet hori mapa eta gero galdetzea ere, eh? Aipatu dut duen bezala, galdetze horrek ere, ba, bueno, azke, azkenen ba, mapan ez da, informazioa, ematez haitzu lakon, eh? Beno, hori ditxiz egun, e, postala edo argazki honetan, Ikusten da neska bat, mochila batekin, mapa bat eskuan duela iri batean. Ze ikusi duzu, ze? argazki horretan zetorri torri burura edo norasiko da? Ba, bueno, bai. E, bai ikusi eta argazki hortan nire burua bakarri dijo alako neska, baina mapa sobrran dauka nire kasun. Bai. Se, Gula erabili, sekula, inoiz. Beti izan naizelako galdetzekoa. Ba, jendea, naizta jakin nuneon edo noan ijoan, e, ba, gutxinez galdetu, jendeakin egiten saiatu, piskatikusin nolakoa dan jendea. Orduan, egia esan ez, estet inoiz erabili, eta gaur egun ja, mobila doka zula, eta Google Maps, eta dena, ba, guen ez? Urak? Mere burua ikusi du Arrirudikatu ta Ramon, zok. Nera kasu amaik ba, mapaak e, askora bizi erabili izan ditut, e, eh bat mendian eta, bueno, Bagarai batean eh etzegolako estare euskarri digital eta teknologiko hauen laguntzarik, ez? Eta ordan bada mendira joan eta ez, ez zenen lehendik ezagutzen lekua, ba, mapa bat e, oinarrezkoa za eta bueno, ba, bueno, gu baino zaharagoen eskote eta kasian pixka mapa irakurtzen, e, ba orientatzen e, mapekin eta nikuzte hori e, ba, gerora oso lagungarri izan dezengola baita ere, bueno, ba orientatzeko, kokatzeko lekuetan e, eta bai mapak asko gustatzen e, e, zaizket eh lekutara joan, eta beti gustatzen zaitez, ba go turismo golegoa dela edo bueno, ba, bertako euskarri paperezko bat edukitzea, ba, kokatzeko, e, batetik bestera mugitzeko. Hala ere, ura bezela nire galdetzeko naiz, eh, <hazurra> bater lutsarik ematen eh bat, batean bai igual fiskat gure arrotasun auto sufizientzia ze horrekin ba bueno galdetzeko horrekin eh fiskat atzera baina ja gaur egunez eh irutze gainera bertako jendearekin eta hartu monetan sartzeko eta aukera oso nadala eta eta bueno gugeuk, gure kabuz eh jakingo ez genitzuken familia ba, lekuren berri batean digute E, mendian gaudenean ba, bidez idor, leku ez ezagunen berri ematen digute eta biek askotan mapa batean e, bazitxugu ikusten, ez e, animar digute bertakoek. <girri> eta zaito oso lagungarria bakarrik jutea? Ni, ba, ni moldatu behar nahi zelako, eta, eta kitxo. Horregatik etortzen naiz, buf, etxea, ba, oso zehatu da. Bai, <risa> Zure buruaz, arro. Bai, arro. Gero bai, jo, argazki kateatzeko, bakarri jumbarren Ni oso konzentratuta juten naiz. Taia ja, beste norbaitekin bali mazoaz, bai, bai, izketan, ez dakize. Ja, etzaitiru itzen nere lan ondo iten naunik. Hor dut, bakarri juten naiz eta isolatu ite nahi ze uh -huh. bai jendeangatik ostaletan eta ba, zebestela bakatxon dela beti te dituzu laguna bakarri zaudenen zuk uh -huh. aukeratzen duzu e, bakarrik eon edo ez gurtzenek ze ze esaten digune gurtzen ba, eh ba hondik mapak irakurtzen ikasiberra edukaz eta baina mapak ikustea eta nolako mapak eh, Egiten dian, batetan mapako so, jo, dizaino aldetik eta politare hiritako mapak eta ez askotan, ez duiz batea bila e, nire burako katzen mapetan orduan galduetan, orduan nire berdet hori mapa eta gero galdetzea ere, ez? Aipatu dezuen bezala galdetze horrek ere, ba, bueno, azkenen, ba, mapan ez daun informazioa ematez aitzu lakon, ez? Amaitu da entzun gaiak. Idatzila ukietan aukeratu dituzun erantzunak.